Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala wa may yudlil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 pada Al-Gabair yang ke-44 Namun sebelumnya Sebelum kita melangkah pada poin yang ke-44 ini Kita kembali ingin mengingatkan pelajaran kita yang telah lalu Yaitu bahaya dosa namimah Mengadu <tuh> domba Yang mana telah kita jelaskan makna dari namimah itu Yaitu menukil naqlul hadis mimba din nasi ila ba'din liyufsidu <coughs> menukil ucapan perkataan dari orang kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara mereka untuk uh, menciptakan permusuhan pertengkaran di antara mereka wakaf fidina aznillahu ayyakum jami'an Dosa Namimah ini adalah dosa yang ya kita katakan sangat uh, buruk akibatnya bagi kaum muslimin. Banyaknya perteng pertengkaran-pertengkaran, permusuhan-permusuhan, kebencian-kebencian di antara kaum muslimin. Itu disebabkan oleh dosa Namimah ini para tukang namam atau para namam tukang adu domba yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah ya menyebarkan fitnah menyebarkan berita-berita bohong menyebarkan berita-berita yang tidak sah eh tidak benar hingga terciptalah permusuhan permusuhan kebencian di antara kaum muslimin maka <tuh> perbuatannya ini So, hampir sama seperti perbuatan tukang sihir Yang melakukan sihirnya untuk merusak hubungan manusia Memisahkan antara seorang suami dari istrinya Memisahkan antara dua orang yang berkasih sayang ya Sama seperti para nemam, tukang adu domba ini Mereka berjalan ke sana kemari ya, Melontarkan ucapan-ucapan berbisa mereka, beracun mereka hingga terciptalah permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin di antara dua orang yang bersaudara di antara dua orang yang bersahabat di antara dua orang yang berkasih sayang oleh karena itu yang bagi diri insan ayaskut angkul lima min amwa min ahwalinnas jadi sebaiknya seseorang itu Tidaknya lebih banyak Diam Kecuali apa Bila Membicarakannya itu akan mendatangkan Manfaat bagi kaum muslimin Atau dapat mencegah Perbuatan ma'asiat Illa mafihi hikayatuhu fa'idah Lil muslimin Audef'u ma'asiat Oleh kerana itu Dikatakan bahwa Al-Imam al, al mengatakan bahwa uh, apabila ya, apabila datang ya, seorang tukang namimah wa hamalat ilaihi an-namimah hum ilal ilaihi qala fi krafulanun kadza wa kadza mahusibat tatchitatu ahwal setiap orang yang menerima pengaduan dari seseorang ya, berupa ucapan misalnya si fulan berbicara begini begitu tentang dirimu maka ia harus melakukan enam perkara berikut ini. Yang pertama adalah, Allah yusabdiquhu li'annahu nammam. Jangan mempercayai perkataan orang itu kerana ia adalah seorang tukang adu domba. Ya, Fasikun, wahuwa mardudul khobar. Dia adalah orang fasik yang tertolak khobarnya. Yang kedua, ayyanhahu an dalikah. Wa yansahu wa yukabbih fee Ia melarang orang itu dari perbuatan nami imah itu, menasihatinya dan menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Asalit As yang ketiga adalah ayat bagir, wa yuk ayat bagirahu Membencinya karena Allah subhanahu wa taala. Ya, kita membencinya karena Allah subhanahu wa taala. Fainna bagirun inna Allah dan kebencian kepada wajib karena orang itu adalah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Keempat yang keempat, an la yadhunn fi an husu. Yang keempat adalah janganlah kita berprasangka buruk terhadap orang yang omongannya disampaikan saudara kita yang omongannya disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita dari persangkaan buruk. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ivaaladin amanu ijtanibu kathirun min al-dzann. Inna ba al-dzannni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangka. Karena sebahagian dari persangka itu adalah dosa. <tuh> yang kelima adalah al khamis Allah Layhamilahu Mahakalahu ala tajassus wal bahs anta anta haqqiq dzalika jangan sampai omongan tukang pengadu domba tadi menghantarkan kita untuk mencari-cari kebenaran berita itu ingin membuktikannya lalu mata-matai ya menyelidiki menyelidikinya ya nah jangan janganlah hal itu mendorong kita untuk melakukan tajasus qad sadis yang ke-6 adalah allayr dzalinafsihiman hannamama anhu Wallahuahihiyakhi nami matahu. Yang kelima keenam adalah hendaklah ia tidak membiarkan si pengadu domba uh, hendaklah ia tidak uh, hendaklah ia tidak meridai nami mah itu untuk dirinya sendiri yang telah ia larang darinya. Maka janganlah ia ceritakan dia sampaikan namimah tersebut kepada orang lain. Misalnya dia mengatakan tadi datang si pulaan telah mengatakan kepada aku bahawa si pulaan telah berkata seperti ini, dan seterusnya. Janganlah dia turut menyebarkan namimah tersebut. demikian ikhwan fill din azn ya wa iyakum min an. Fa anna rajulan dhakara li umar bin Abdul Aziz rajulan bi syai'in. dikisahkan dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki datang menceritakan keburukan orang lain kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar berkata kepada orang itu, "Hai fulan, Wahai Fulan, ya Hada, insiita nazarna fi amrik. Kalau kamu mau, kami akan meneliti kebenaran ucapanmu. Kami akan meneliti laporanmu. Karena beliau adalah Khalifah. Wa inkunta sadiqan fa antamin ahli hadil ayah. Jika kamu benar, maka kamu termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya yuhaladina amanu In ja'akum fasikukum bina bin fatabayanu Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita maka periksalah dengan teliti fatabayanu diperiksa wa in kuntakadziban fa anta ahli hadhil ayah Namun jika kamu dusta maka kamu termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala al-qalam ayat 11 hamazim masya'im binamim yang banyak mencela, yang berjalan kesana kemari mengadu domba. Berarti kamu adalah seorang nampak. Wa insya Allah, apa Namun jika kamu mau, kami akan memaafkanmu. Fakal maka laki-laki itu mengatakan Alafu ya Amirul Mukminin. La awad abadan. Laki-laki itu mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, saya memilih maaf. Dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya. Jadi coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menegur laki-laki ini yang telah melaporkan hal-hal ya, yang buruk tentang orang lain. Demikiannya konfidentnya Az Zainilah wa Iyalun Jami'an. Demikian pula yang terjadi pada Asyhab ibn Abbad. Asyhab ya, ibn Abbad ada seorang yang menulis surat kepada sahib ibn Abbad yang isinya menyarankan kepada beliau supaya mengambil harta, harta seorang anak yatim. Ya. Rafa'a riq'atan ila sahib ibnu Abbas yuhussu fihi fiha al'akhd mal al-yatim. Wa kana kathir. Yang mana anak yatim ini memiliki harta yang banyak. Kemudian sahib bin Abbas menulis balasan ya, balasannya di balik surat itu. Ya, menulis berhasadnya alazhar riqah Beliau mengatakan ditulisnya di situ annamimatu qabihatun wa inganat sahihah walmaytu rahimahullah walyatimu jabbarahullah walmalu thammarahullah wasa'i la'nahullah la Beliau menulis di situ namimah itu buruk sekalipun benar Mayat itu semoga Allah subhanahu merahmatinya itu ayah anak yatim ini yang sudah wafat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya Anak yatim itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencukupinya Harta itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembangkannya Dan orang yang ingin menguasai harta itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melaknatnya Demikian khunifiddin ya. Teguran al-sahib bin Abbad kepada Seorang yang melaporkan ya, Sesuatu yang uh, dapat menimbulkan Perasaan buruk terhadap orang lain Al Hasan Al, al, al, al Basri mengatakan man naqala hadisan fa'lam annahu yunqal ila ghairik hadisuka ahad hadis wahada mislu qaulinnas man naqala ilaika naqala anka fahdharhu Al Hasan Al Basri mengatakan barang siapa menyampaikan suatu omongan kepada anda Maka ketahuilah bahwa ia pun akan menyampaikan omongan anda kepada orang lain. Ini sama seperti kata fathah, ya manakolai laika, nakolai angka. Orang yang bercerita kepada anda akan bercerita tentang anda. Oleh kerana itu fadharu, oleh kerana itu hati-hatilah terhadap orang-orang seperti ini. Jadi di antara manusia ada yang hobinya itu suka berjalan kesana kemari. Nah kalaulah Ya ini ini dulu ya, berjalan ke sana kemari sekarang ini menghubungi ke sana kemari baik itu dengan handphone-nya, dengan SMS-nya, dengan BBM-nya, dengan Facebook-nya, dengan Twitter-nya ataupun dengan perangkat-perangkat telekomunikasi lainnya, ya, dia berjalan ke sana kemari untuk apa? Bercerita kepada kita tentang Si Bulan dan Si Bulan. Tahukah kamu berita tentang Si Bulan dan Si Bulan dan lain sebagainya? Ya ingat bahwa Orang ini juga akan bercerita tentang kita. Dia akan menelurkil perkataan kita dan dia akan sebarkan kepada orang lain pula. Nah, demikian. Maka dari itu, hati-hatilah terhadap orang-orang yang modelnya seperti ini, Khonifidin. Orang-orang yang mau tahu ya, urusan orang lain, yang apa namanya, yang suka mencampuri urusan orang lain, tidak eh, tidak bisa menyimpan amanah, ya, suka khianat. Ya, dan suka memburuk-burukkan dan menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain Nah hati-hatilah ia terhadap orang-orang seperti ini Ibnu Mubarak menyebut orang-orang seperti ini sebagai anak haram Beliau mengatakan Waladu zina layaktumul hadis <tuh> Anak zina atau anak haram itu tidak bisa menyimpan omongan Ya, Tidak bisa menyimpan omongan Dadanya terlalu sempit Hatinya terlalu sempit Untuk dapat menyimpan rahasia saudaranya Rahasia kaum muslimin Ya, nah demikian wa Nah, perkataan beliau ini Menunjukkan bahawa setiap orang yang Tidak bisa menyimpan omongan Dan berjalan kesana kemari sambil mengadu domba Adalah anak haram Seperti anak zina Asyara bihi ila anna kulla man layiqtumul hadis Wa masyabin namimah Dalla ala annahu waladuz zina beliau mengambil ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala hamazim mashya'im binamim otullin ba'da dhalika zanim otullin ba'da dhalika zanim az-zanim adalah ya az-zanim itu adalah anak haram atau anak zina yang kaku, kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya zanim zanim adalah waladu zina anak zina nah demikian yang Ha'azani Allah wa'iyakum jami'an <coughs> Diriwayatkan Ikhwan Firdin Ha'azani Allah wa'iyakum jami'an Ya Ru'ya anna ba'du salaf as Zara akwan lahu Ya ada seorang ulama salaf Mengunjungi saudaranya Wa zakarallahu an ba'di ikhwanihi syai'an Yaqrahuhu Ya Kemudian ia menceritakan ada seseorang yang mengunjungi saudaranya. Ia menceritakan tentang saudaranya yang lain yang tidak disukainya. Maka saudaranya, saudara yang dikunjunginya itu berkata, wahai saudaraku, kamu sudah banyak berkhidbah dan kamu datang kepadaku dengan tiga kesalahan. Ya, engkau datang kepadaku, wahai tani bitalat bitalafi jinayat. Ya engkau dah kepada aku dengan membawa tiga kesalahan, tiga dosa. Baghatta ilaiya akhi. Kamu, yang pertama adalah, <coughs> kamu sudah membuatku benci kepada saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syakal taqalbi bisababihi. Yang kedua, kamu telah menyibukkan hatiku karenanya. Engkau membuat sibuk hatiku dengan itu. Yang ketiga, wathamta napsaka al-amina. Al kamu telah menjadikan dirimu yang jujur sebagai orang yang tertuduh. Ya, orang yang ter, apa namanya? terdakwa. Na dimingkan Khonifuddin azza wiyallahu ia. Jadi orang-orang yang menyebarkan namimah ini, ya ya ia telah membuat orang lain membenci saudaranya sendiri. Ya, bahkan membenci keluarganya mungkin membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci uh, saudaranya ya atau membenci kaum muslimin. Yang kedua adalah dia telah membuat sibuk hati kita. Ya, orang or, apa, apa, apa, apa, apa penyebar namimah itu. Yang pertama dia telah membuat kita uh, pada membenci saudara kita. Yang kedua, ya, ia telah membuat hati kita sibuk. Ya, nah demikian. Yang ketiga adalah orang yang menyebarkan namimah telah menjatuhkan kehormatan dan harga dirinya. Ya, di hadapan manusia. Ya, demikian Khonifuddin. Ya, eh ulama mengatakan Ya qala ba'du wa qala ba'du salaf wa tuqala ba'duhum wa kana ya ayy ba'dhum yaqul man akhbaraka bishatmi bisatmin an akhika fa Barang siapa memberitaukan kepadamu cela dari saudaramu Iaitu ya, yang mengabarkan menyampaikan kepada kita celah saudara kita maka sesungguhnya ia juga mencelamu ya, sesungguhnya ia juga men, mencelamu nah demikian Wajah rajulun ila al ibnul husain ada seorang laki-laki yang datang kepada Ali Ibn Hussein Dan berkata Inna fulanan syata maktah. ya, Bahawasanya si fulan telah mencacimu Waqala angka katha wa katha Ia telah berkata kepadamu begini dan begitu ya, Ia telah berkata tentang dirimu begini dan begitu Waqal idhabbina ilaihi Mari kita pergi menemuinya Fadhaaba ma'ahu wa huwa yaro' ia ينتصر لنفسه maka ya laki-laki ini pun pergi bersama Ali bin Al-Husain dan dia mengira bahawa Ali bin Al-Husain akan membela dirinya nah ketika sampai kepada orang yang diceritakan tadi ya, telah mencaci telah berkata tentang dirinya begini begini dia berkata ya akhi <coughs> wahai saudaraku in nama ma qulta fi haqq eh, fiha ya haqqan fa faghfara jika <coughs> apa yang engkau katakan tentang aku itu adalah benar Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku Ya Wa inkana makulta fiyya batilan Faghafarallahu lak Jika ternyata apa yang engkau katakan tentang diriku itu adalah batil enggak benar Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirimu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirimu Adi minyana khanifiddin Maka dari itu salah satu celaan terhadap tukang namimah di dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ya kita katakan teladan para-para namam ini adalah istri istri Abu Lahab. Ya, istri Abu Lahab itu adalah yang ditiru dan dicontoh oleh para namam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mur'atuhu hammalat dzab. Dan istri Abu Lahab itu ya dan begitu pula dengan istrinya pembawa kayu bakar. Dikatakan bahawa yang dimaksud di sini adalah istri Abu Lahab yakni imraatu abilahab. Anna hakana tanqulul hadis bin namimah. Ya kerana istri Abu Lahab ini ya, suka mengadu domba. Berjalan ke sana kemari menukil pembicaraan untuk menyebarkan adu domba. Fasamma an namimata hataban karena sababul adawah. Allah Subhanahu wa taala Menyamakan adu domba ini dengan kayu bakar, Karena adu domba ini menjadi sebab lahirnya permusuhan, sebagaimana kayu bakar menjadi sebab menyalanya api. Ya, sebagaimana Wakamaan al Hafab sababun li isti nar, sebagaimana ya kayu bakar itu menjadi sebab ya, api semakin menyala. Nah demikiannya khanifiddeen rahimahni warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salafnya para namam ini adalah istri Abu Lahab. Maka malulah kita jika kita jatuh dalam dosa seperti ini khanifiddeen para pendengar yang berbahagia. Nah demikian. Wajukal amalun nammam adar min amal syaitan. Hingga dikatakan pula bahawa kelakuan eh, para namam ini orang yang suka mengadu domba ini itu lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Ya, lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Bahkan dia adalah hasil dari ya kita katakan uh, perbuatan setan. Hasil dari perbuatan setan menggoda manusia akhirnya jatuh pada namam. Ya pada uh, pada namimah, pada sifat namam ini, pada sifat tuk, suka menyebarkan fitnah ataupun suka menyebarkan eh uh, namimah, adudomba. Mengapa Karena syaitan hanya membisikkan rasa waswas. Dianna -was. amal syaitan, amal syaitan bil waswasah. Syaitan itu <coughs> kerjanya ataupun <coughs> e, perbuatannya hanyalah sekedar membisikkan waswas -was ke dalam hati manusia. Wa amalun namm bil muajahah. Sedangkan tukang adu domba ini dia berhadapan langsung dengan korbannya. Ya, syaitan ya, menggoda manusia melalui waswas. -was. Dia bisikkan Adapun namam ini datang berhadapan langsung dengan korbannya Dan mengajak mereka kepada lembah kehancuran dan lembah kebinasaan Wal-iyadubillah Demikian khanafiddi na'azaniallahu wa'iyakum jami'an Baik nah, Berkaitan dengan buruknya namam ini Ataupun tukang adu domba ini ya, Disebutkan ada suatu kisah diriwayatkan bahawa seseorang Melihat ada budak yang dijual tanpa cacat. Ya, An-narujulan roa kullaman yuba. Ya, ada seorang laki-laki melihat seorang budak laki. Uh, ada seorang laki-laki melihat ada budak uh, budak laki-laki yang dijual. Wahai yunada alaihi leisabihi alibon. Ya, yang menjual meneriakan wahai budak wa budak ini budak laki-laki ini tidak ada cacatnya. Illa nahunamam fakot. Hanya saja dia ini Namam dia suka mengadu domba. Ya cuma itulah dia cacatnya. Selebihnya enggak ada cacatnya. Iya, kerjanya bagus dan lain sebagainya. Fastakhaffa bil aib wa astarah. Namun laki-laki itu meremehkan cacat ini dan ia pun membeli budak tersebut. Fa makatha indahu ayaman. Maka budak itu pun eh, apa namanya tinggal bersamanya beberapa hari. Ya, panama. Kepada suatu hari itu makawal al-izaujatisa yidihi. Pada suatu hari, hari budak itu berkata kepada istri tuannya, inna sayyidi yuridu ayatazawaj alaika awya awya, awya tasara. Ya, ia berkata kepada istri majikannya, istri tuannya, ya, sungguhnya tuan tuanku bermaksud akan kawin lagi. Ya, sungguhnya tuan majikan bermaksud akan kawin lagi. Dia, dia akan memadu dan ia mengatakan bahawa ia sudah tidak cinta lagi kepada kepada nyonya. Kepadamu. Wa qala innahu fa in aradti ay'atif 'alayki wa yatruku fa idza nama al-musa wa ahliki sha'arat min tahti min tahtil lihyati min taht ma'aki. Maka mulailah. Ya Si budak tukang namam ini, ya, melakukan ataupun memainkan, ya kita katakan ke, melakukan kejahatannya. Ia berkata kepada ya nyonyanya, ya, ya istri majikannya, bahawa majikannya akan kawin lagi dan akan memadunya dan mengatakan bahwa majikannya itu sudah tidak cinta lagi kepada istrinya kepada si nyonya. Nah, angkat tuan tetap mencintai nyonya, katanya dan membatalkan niatnya untuk kawin lagi. Hendaknya nyonya mencoba cara ini. Apabila tuan tidur nanti, hendaknya nyonya mengambil pisau cukur untuk mencukur beberapa helai rambut jenggotnya. Lalu simpan. Maka istri Majid itu berkata dalam hatinya, ya, waqala fi nafsiha, "Nah, wastaqala qalbul mar'ah wa azamat 'ala dhalika." Maka Uh, si, uh, apa uh, panaslah hati hatinya, ya, dan ia bertekad untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ya, budak laki-laki tadi. Apabila suaminya sudah tidur pulas, maka ia akan bertekad melakukan apa yang dikatakan tadi. <tuh> nah, lalu budak itu budak laki-laki tukang namam ini menemui tuannya. Seraya berkata kepada tuannya, Tuan, katanya, ya saya ini sesungguhnya inna sayidati zaujah tu inna sayidati zaujah tuka kau ittakhwatul hasadiyakon amohiban raya raka wa malat ilaihi ia berkata kepada Tuannya Tuhan istri Tuhan telah sudah tidak setia lagi ia sudah memiliki laki-laki laki-laki lain ya sebagai kekasih gelapnya ia sudah tidak cinta lagi kepada Tuhan dan ia bermaksud melepaskan diri dari, dari Tuhan. Ia sudah bertekad malam ini akan menggorok leher Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya, katanya, kepada uh, Tuannya ini. Okat <tuh> azamat ala zabihika al-laylah. Wa ilam tusaddikni, ya, fatanawam laha al-laylah. Kalau enggak percaya Tuhan, katanya, kepada Tuannya ini. Ya, buktikan sendiri, nanti malam Tuhan berpura-pura saja tidur. Lalu lihat apa yang dipegangnya, dipegang oleh istri Tuhan. Itulah yang akan dipergunakannya untuk menggorok leher Tuhan. Maka Tuannya ini pun percaya. Ya wakalah finabsi, wallahi sodakolulam. Ya dia pun berkata, osodakosayidahu, sayidahu. Ya, maka Tuannya ini pun membenarkan apa yang dikatakan oleh budak-budaknya tersebut. Falam maka na leil jaatil mawar abil musa. Nah pada malam hari. Iya si istri sudah siap-siap dengan pisau cukurnya untuk mencukur beberapa helai dari jenggot suaminya. Sementara si suami ataupun si tuan ini berpura-pura tidur. Ya. Ya fatawa malah fa iatanawa malah iatanawa mulaha faqala fi nafsihi dan dia dan dan dia lihat tuan itu percaya ya. dia lihat apa yang dipegang oleh istrinya. Ia ya, pula malamnya laki-laki itu pura-pura tidur. Nah istrinya pelan-pelan mengambil pisau cukur untuk memotong beberapa helai dari rambut jenggotnya. Nah laki-laki itu berkata dalam hatinya, ya tuan ini berkata dalam hatinya demi Allah, Wallahi sadaqal gulam bimakal. Sungguh demi Allah apa yang dikatakan oleh budak itu benar-benar adanya. Ya. Nah ketika wanita itu hendak uh, sudah meletakkan pisau cukur dan hendak uh, mulai mencukur uh, beberapa helai rambut jenggot uh, suaminya itu. Suaminya pun bangun dari tidurnya dan bangun ya, ya suaminya bangun karena dia pura-pura tidur dan merebut pisau itu dari tangan istrinya lalu menggorok leher istrinya. Nah ketika keluarga laki-laki itu datang, eh keluarga wanita itu datang dan menyaksikan bahwa uh, wanita itu telah terbunuh yaitu ya telah membunuh keluarga mereka, ya, ya well, istrinya itu telah terbunuh, mereka pun membunuh laki-laki tadi. Nah akhirnya ya terjadilah ya pertump pertumpahan darah. Ya di antara ya, kedua keluarga itu sebagai ini adalah akibat dari ulah si pengadu domba yang yang celaka tadi Hani ya yang berbahagia. Nah demikianlah. Coba lihat ya bagaimana uh, kita lihat akibat dari kita katakan uh, adu domba ini ya yang berujung kepada ya bisa terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Bisa terjadi permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, oleh karena itu ikhwan fill wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang suka mengadu domba itu sebagai orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepadamu, ya, di antaranya adalah tukang namam ini, ya. Orang adu domba ini para namam ini. Ya fathabayanu maka periksalah kebenaran beritanya, periksalah kebenaran beritanya. Nah demikianlah ikhwanifidina azza niyyallah wa iyyakum jamiaan. Ya dosa besar yang ke empat puluh tiga yang sudah yang yang kita bahas kemarin, yang kita ulang sedikit lagi pada ya, kesempatan yang ya, berbahagia ini. Jadi intinya jauhilah ya perbuatan namimah ini, karena inilah yang sangat banyak ya merusak hubungan di antara manusia pada hari ini merusak hubungan di antara sesama Ahlu Sunnah merusak hubungan di antara sesama orang yang bersaudara bersahabat ya bersahabat karib berapa banyak kita lihat orang-orang yang memusuhi sahabatnya sendiri karena tukang-tukang namimah ini ya para namam ini ya Datang kepada ya, Kepada kita dengan membawa berita Memburuk-burukkan ya kita katakan Saudara kita sendiri yang mungkin Kita sudah mengenal bertahun-tahun Saudara kita itu, sahabat kita itu Sudah kita kenal bertahun-tahun Ya kita sudah demikian akrab Dengan-dengannya dengan, dengan dengannya. Lalu datang tukang namimah ini seperti tukang sihir Menyihir hati kita Ya mempengaruhi hati kita Hingga ya dengan berita-berita Yang dibawakannya, disampaikannya kepada kita Kita menjadi ya jadi membenci saudara kita itu, jadi membenci saudara kita bahkan kita memutus hubungan dengannya, tidak mau lagi berhubungan dengannya, tidak mau lagi bertemu dengannya, ya bahkan kita apa namanya? balik menyerangnya dan memusuhiinya. Nah demikian ikhwan filldin, rahimani warahmatul lilamin. Pernahkah kita memiliki sahabat kemudian dirusak hubungan kita dengan sahabat kita itu dengan orang-orang seperti ini? Ya sungguh, ya pada hari ini sangat banyak ya orang-orang yang Ya modelnya seperti ini maka dari itu berhati-hatilah fahdarhu ya hati-hatilah orang-orang seperti ini terhadap orang-orang ataupun uh, tabiatnya seperti ini demikian ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum jami'an dan sekali lagi saya ingatkan hati-hatilah terhadap penggunaan media-media ataupun alat-alat media sekarang ini ya seperti handphone yang sekarang ini banyak digunakan untuk menyebarkan namimah demikian juga internet itu digunakan juga untuk menyebarkan namimah yang mana penggunaan alat-alat ini untuk menyebarkan namimah itu lebih berani orang yang menyebarkannya kenapa karena dia tidak perlu dat payah-payah datang berjalan ke sana kemari menemui orang yang akan disampaikan berita kepadanya dia merasa lebih leluasa ya lebih uh, apa namanya selesa ya, untuk meny me, apa namanya me, me, me, menyem, menyembrutkan apa me, me, me, menyemburkan ya racun-racunnya nami mah nami mahnya kepada siapa saja yang diinginkannya. Nah jadi sekali lagi berhati-hatilah ya jangan jadikan benda yang kita mungkin beli sudah mahal-mahal itu. Eh, sebagian orang kan tentunya ya berlangganan internet ya mahal, ya membeli handphone mahal, ya bayar pulsa juga mahal kan begitu ya. Lalu dia gunakan harta yang sudah digunakannya itu untuk membeli alat-alat tersebut Dia gunakan untuk menyebarkan namimah Ya ingat berkaitan dengan harta kita akan ditanya Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan Untuk apa kita gunakan Ya gunakanlah alat-alat ini untuk hal-hal ya, yang bermanfaat Sebagaimana yang dikatakan tadi Ya nasihat daripada ulama Yang bagi lil insan ayyaskut Angkul <tellan> lima roh ahumin ahwalin nas hendaknya seorang insan itu lebih banyak memilih diam dari apa yang dari seluruh apa yang dilihatnya dari dari apa apa yang dilihatnya ya dari keadaan manusia ya tidak semua apa yang kita dengar tidak semua apa yang kita lihat harus diceritakan nah harus disebarkan kepada orang lain ilma fihi kaya tuh faidah lil muslimin <tellan> kecuali Ya, apabila menceritakannya itu akan membawa faedah bagi kaum muslimin Atau dapat men, um, mencegah satu perbuatan maksuyat Ya, daf'u maksiyah Nah, demikian Ya. Nah Kita ingatkan lagi sabda Nabi SAW Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yakul khairan awli yasmud Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia lebih memilih diam Hendaklah uh, dia berkata yang baik atau dia lebih memilih diam, ya berkata yang baik, ya yang baik ini adalah gabungan dua perkara, yaitu benar kata-kata itu adalah kata-kata yang benar, bukan dusta dan bukan kebatilan, ya bukan perkataan dusta dan juga bukan perkataan yang batil, ya dan yang kedua adalah bermanfaat karena tidak semua perkata yang benar itu bermanfaat. Tidak semua ya, ya, perkara yang sesuai dengan kenyataan yang kita sampaikan, bukan bohong. Itu bermanfaat. Ya. Nah, Jadi, coba lihat apakah itu bermanfaat atau tidak. Adakah manfaatnya bagi kita dan bagi kaum muslimin atau tidak. Nah, kalau tidak jelas dua perkara ini benar dan bermanfaat, ya, tidak jelas kebaikannya, maka hendaklah kita lebih memilih diam. Nabi Alaihi Wasallam juga telah mengatakan, Man soma tanaja. Barang siapa yang lebih banyak memilih diam Maka dia akan selamat Dari demikian Nabi berkata kepada Muaz Ya ketika Muaz bertanya Apakah manusia uh, Ya Rasulullah uh, Ketika Nabi berkata kepadanya Ya Muaz maukah aku tunjukkan kepadamu Kunci dari semua urusan itu Kunci dari amal-amal soleh yang kita lakukan ya Kunci dari akidah yang kita miliki Kunci dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Maukah kamu aku beritahu kunci dari semua itu? Nabi meraih lisannya dan mengatakan, Kufa alaikahada. Jagalah olehmu lisan ini. Maka Mu'az mengatakan, Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa kerana apa yang kami ucapkan? Nabi mengatakan, Takilat ka umuka ya Mu'az. Sungguh malang ibumu kerana kehilanganmu ya Mu'az wahal yakbudu an-nasu nari ala wujihil-hasidu bukankah banyak manusia yang tersungkur pada wajahnya di dalam api neraka itu disebabkan kejahatan lisannya ya, disebabkan kejahatan lisannya nah demikian ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah jami'an dan pada hari ini insyaallah kita akan teruskan kembali Ya dosa besar yang keempat puluh empat dan ini juga berkaitan dengan kejahatan lisan. Ya al kabiratu rotu ar arabi arabi atu wal arbaun Kabirah dosa besar yang keempat puluh empat yaitu laan Ya laan artinya orang yang suka melaknat banyak melaknat <coughs> orang yang banyak melaknat. Ya, nah ini adalah suatu ya perbuatan dosa juga banyak melaknat. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Si muslim fusukun wa kita lu hukufron. Mencela seorang Muslim itu adalah satu kefasikan dan membunuhnya itu satu kekafiran. al Alimah Bukhari juga mengatakan dalam riwayatnya ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La'nul mu'min khatolihi. Melaknat seorang mu mu Muslim itu seorang Mu'min itu sama dengan Membunuhnya sama dengan membunuhi. Ya, menafikan. Ya, sifat ini dari orang-orang yang beriman. Ya, layak bagi lilmu mukmin ayakunul la'anan. Tidak layak bagi seorang mukmin menjadi seorang yang suka melaknat. Nabi mengatakan layakunul la'anu nasufa' walashuhada yomal kiamah. Nah, orang yang suka melaknat ini, orang yang suka mengutuk, suka melaknat, Lisannya tidak. Ya apa namanya, sepi dan tidak uh, kering dari uh, laknat ini. Ya tidak. Nabi saw juga mengatakan la yang bagilis sedek ayat kuna Orang jujur itu tidaklah tidak pantas ya menjadi seorang yang suka dan banyak melaknat. Ya suka dan banyak melaknat. Demikian juga Nabi saw menafikan sifat ini dari orang mukmin. Bukan mukmin dengan mencela, dan bukan dengan melaknat, dan bukan dengan perbuatan keji. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang banyak mencela, banyak melaknat, buruk akhlaknya, dan bukan pula seorang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Demikian ya, Ibnul Qayyim. Jadi ini ya, menunjukkan ya, kurangnya iman orang yang suka melaknat ini, ya. Karena yang namanya akhlak itu ada kaitannya dengan iman. Nabi mengatakan akmalul mukminaina imanan ahsinuh akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi itu berbanding lurus. Semakin baik akhlak seseorang, maka itu menunjukkan semakin sempurna imannya. buruk akhlak seseorang itu Menunjukkan semakin rendah dan kurang juga imannya. Nah, demikian. Jadi orang yang suka malaadat ini, jelas orang yang buruk akhlaknya, dan itu menunjukkan ya rendah juga ataupun kurang juga imannya. Ya, konfident rasanya Allah wa iyaum jamian. Ya, nah, e, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya, jadi al-badi adalah Aladhi katakan lambil fush, wadudiul kalam. Badi itu adalah orang yang suka apa namanya berkata yang kotor dan keji, ya berkata kotor dan keji. Diriwakkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal 'abdah idalah an ashay'an, so'adatil lah'anah ilas sama. Sesungguhnya apabila seorang hamba melaknat sesuatu, ya so'adatil lah'anah itu ilas sama. Ya akan tetapi Pintu langit tertutup, maka ia pun turun kembali ke bumi. Lainat itu turun kembali ke bumi. Yaitu matahbi itu milal ar. Ya, ya fatho kelaku Abu Abu Haduna. Namun pintu bumi juga tertutup darinya. Yaitu mata aku yaminan wal wa ash -washimalan. Kemudian Lainat itu mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Faidalam tajid masaan rajad ila lu'in uh, ila alladiluin. Dan apabila tidak mendapatkan jalan keluar Maka ia akan menuju orang yang dilaknat itu Ya Raja'at ilaladhi lu'in Fa'inkana Fa'inkana lithalika ahlan Ya Laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat itu Itu jika memang Orang itu laknat untuk eh, Orang itu pantas untuk dilaknat Namun jika tidak pantas untuk dilaknat Ternyata dia bukanlah seorang yang pantas, Bukanlah Dia bukanlah seorang yang mal'un Bukanlah seorang yang pantas untuk dilaknat Maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Wa illa roja'at ila qa'iliha Maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Nah demikani khunifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya? Jadi itulah uh, keburukan dari suka Anad ini Ya Keburukan dari suka Anad ini Maka dari itu ketika Nabi SAW mengabarkan tentang eh, kaum wanita yang banyak menghuni ya neraka Wahidunar, waraithu ahlihan nisa telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya itu adalah wanita. Para wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah karena mereka ayakfur nabilah? Apakah karena mereka itu kufur kepada Allah subhanahuwataala? Nabi mengatakan, la tidak, bukan, bukan karena kufur kepada Allah subhanahuwataala, walakin yakfurnal nal ashir yak furna ihsan wa yukthirna al Akan na> nah, tetapi kaum wanita ini ya suka mendurhaka kepada suami, suka mengingkari kebaikan suami dan banyak melaknat ya dan suka melaknat, banyak melaknat. Nah demikian, itulah sebab-sebab ataupun penyebab-sebab seorang wanita itu banyak ya kita katakan tergelincir ke dalam jurang neraka wal Ya jadi suka melaknat Itulah sebab Kaum wanita banyak menghuni neraka Nah <tuh> Rasulullah SAW pernah menghukum Seorang wanita yang telah melaknat ontanya Agar ontanya dilepaskan Itu hukumannya Imran bin Hussein bercerita Ya Bainama Rasulullah SAW Fi ba'adi asfarihi Wa mru'atun minal ansari ala naqatin Fadadjat fala'anadha Ya ketika Rasulullah SAW, SAW dalam sebuah dalam satu lawatan ataupun dalam salah satu perjalanan beliau mendengar seorang wanita ansor yang sedang menunggang onta melaknat ontanya kerana ontanya ini membuat gaduh tidak bisa dikendalikan ya fatoj ontanya tu mengamuk ya ontanya tu mengamuk falanat fala maka wanita ini pun melaknat ontanya Ya maka Nabi saw. Fasmi adalik Rasulullah saw. Maka Nabi saw. Mendengar, ya, mendengar ucapannya. Nabi saw. Mendengar ucapannya Laknatnya itu fakal. Lalu Nabi mengatakan, Khulu ma'alihah wada'u hafinah mal malona. Nabi mengatakan kepadanya, ke ke kepada para sahabat, ambillah barang-barang yang ada di punggung onta itu dan biarkanlah ia lepas sebab ia sudah dilaknat. Sebab ia sudah dilaknat Waqala Imran Faka'an ni'anduru ilaihal a'an Tamsyifin nas Ma'ya'aridulaha ahadun Ya Imran me, me, Melanjutkan kisahnya Sepertinya Saya melihat onta itu Sekarang berjalan Di tengah-tengah orang Ya tanpa diganggu oleh seorang pun Ya tanpa ada Seorang pun yang mengganggunya Nah demikian Dirawatkan oleh Imam Muslim Ya rahimahullah Nah demikian Ya khunifiddin Ha'azani Allah Wa'iyakum jami'an Jadi itulah buruknya Dari laknat Rasulullah SAW ya mencela perempuan itu kerana melaknat ontanya sebagai hukumannya maka Rasulullah menyuruh ontanya itu untuk dilepas. Nah demikian. Ya diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi mengatakan Inna arbar riba istitalatul marfi'ar di akhir Muslim Sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah Ya perbuatan seorang muslim yang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Ia ya, mencemarkan ya kehormatan saudaranya sesama muslim ikhwanifiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an ya. Uh, dan juga diriwatkan dari Amr bin Qais ia mengatakan idzaraki barrajulu dabata faqala allah maj'alhu bi rafiqan rahiman fa idzal'anaha qalat ya ala ya. asana lil ala asana lillahi wa wa rasulih la'anahullahu azza wajal a asana lillahi wa rasulih la'anahullahu azza wajal amr bin qais mengatakan jika seorang laki-laki menunggang hewan tunggangannya maka si hewan tersebut berkata ya allah jadikanlah ia bersikap belas kasihan kepadaku ya qalat fa idaraqi bir rajul dahab tahu qalat allahumma ja'alhu bi rafiqan rahiman Ya, si hewan itu akan berkata, "Ya Allah, jadikanlah ia bersikap belas kasihan kepadaku." Dan apabila orang itu mengutuk hewan tersebut, maka si hewan akan berkata, "Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. La'anahu Allahu 'azza wa jalla." Ya, Hadimi rahimani wa rahmakumullah Jadi ini merupakan uh, satu keburukan ya, satu perbuatan yang E, tercelah yaitu apa namanya kita katakan ya suka melaknat ataupun suka e, mencelah jadi haram hukumnya e, melaknat dan suka mencelah ya suka melaknat ya e, diwakilkan dari Taib bin Tohaf ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan لا إِسْأَلَ رَجُلٍ نَدَرٌ فِيمَا لَيَمْلِكُ وَلَأَنُوْلُ مُؤْمِنٍ كَقَتْلِهِ tidak boleh seorang pun bernadar atas sesuatu yang tidak dimilikinya ya dan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya melaknat orang Muslim itu sama seperti uh, uh, apa namanya uh, membunuhnya ya khanifidin. Azza niyyallah Ya demikian juga uh, Nabi saw mengatakan dilaporkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah untuk kejelekan orang musyrik. Maka Nabi saw mengatakan Inni lam asulah anan. Wa innama bu'istu rahmatan Sesungguhnya aku tidak diutus ya, Sebagai tukang laknat Tapi aku diutus untuk membawa rahmat Ya Dan diruatkan juga dari Samurah bin Junduk Yang mengatakan Nabi SAW bersabda Wa la tala'anu bilaknatillahi Wala bi'gadabihi wala binar Janganlah kalian saling melaknat Dengan laknat Allah Dengan kemurkaannya dan dengan neraka Ya Janganlah kamu dia ya, saling uh, melaknat satu sama lainnya dengan laknat Allah, dengan kemurkaannya dan dengan uh, neraka Ikhwan Fidin, maazanil Jami'an. Nah itulah dia beberapa uh, kita katakan keterangan dari Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita bahawa sang, uh, sangat haram hukumnya atas kaum Muslimin saling melaknat. Ya, nah di mana dosa melaknat seorang Muslim itu sama seperti dosa membunuhnya. Nah demikian dan barang siapa yang suka melaknat berarti ia telah keluar ya dari kesempurnaan iman karena banyak melaknat itu bertentangan dengan ke, apa namanya dengan e, dengan akhlak yang mulia dan e, dan itu merupakan menunjukkan e, keburukan akhlak dan keburukan akhlak itu menunjukkan kekurangan iman dan orang yang suka melaknat itu tidak akan diberikan hak untuk memberi syafaat ya pada hari kiamat nanti dan tidak diterima persaksiannya pada hari kiamat karena ia adalah orang yang fasik yang apa namanya jauh dari uh, orang yang tidak memiliki kehormatan dan jauh dari sifat-sifat yang mulia. Nah, kemudian ikhwanul fiddin azanillahu jami'an laknat itu ia akan mencari jalannya. Langit akan tertutup, tidak akan menerima laknatnya itu. Pintu bumi juga tertutup. Ya, lalu akan mencari apa sasarannya. Ia akan menemui orang yang dilaknat Nah, kalau ternyata orang yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, ya, ternyata dia bukanlah orang yang malun, maka, ya kita katakan e, laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Nah juga ikhwanifidin, para pendengar yang berbahagia, tidak boleh kita melaknat hewan, melaknat benda mati, melaknat tumbuh-tumbuhan, ya, bukan hanya melaknat, ya kita katakan kaum muslimin melaknat manusia, melaknat hewan saja tidak boleh. Melaknat benda mati, melaknat tumbuh-tumbuhan tumbuh, dan lain sebagainya. Nah juga, ya, tadi sudah kita sampaikan bahawa salah satu penyebab, ya kaum wanita banyak eh, masuk banyak masuk neraka adalah disebabkan mereka suka melaknat. Yuktir ya. tuk tukir nal, yuktir nala'an Mereka banyak eh, apa namanya melaknat dan suka melaknat. Nah, dimaknai ya, konfident. Ya e, nanti akan kita lanjutkan bahawa ada di sana ya hal-hal yang boleh untuk dilaknat dan bagaimana ketentuannya. Nah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahawa e, ada di sana hal-hal yang kita boleh untuk melak apa namanya melaknatnya, tapi tidak secara takyin, ya, tapi tidak secara takyin, tidak secara e, tertentu ya, kita menyebutkan orangnya begitu, tanpa menyebut nama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para pelaku maksiat, melaknat orang-orang zalim, melaknat ahli maksiat, tanpa kita menyebut namanya. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah, demikianlah Ikhuni Fiddin, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari keburukan dan dari sifat-sifat yang buruk Dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang ya, mendengarkan ya, perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya Wallahu Wallahu'alam bisawab nah, Sekarang terakhir atas penjelasan Ustaz dari pembahasan Al-Kalair ini Poin yang ke-43 dan ke-44 Dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua Dan rupanya Ustaz uh, Waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengangkat uh, satu atau dua pertanyaan saja Seth, dan kita akan angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan mungkin uh, akan dibuka lebih lebar lagi waktunya pada kesempatan yang akan datang bisa ya. dia. Ya, yang pertama Ustadz ada beberapa pertanyaan senada ya di antaranya dari Umu Salman di Bandung dan Abu Hasbi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz bagaimana menasihati Orang tua yang suka Melaknat anaknya ketika Dia marah Apakah laknatnya tersebut akan sampai kepada anaknya Mohon penjelasannya Ya yeah, Ya uh... Hafidzin, ini adalah satu kekeliruan di dalam pendidikan Yaitu melaknat anak didik, melaknat anak itu tidak boleh, hafidzin. Itu bukan cara untuk mendidik dan laknat itu, ya anak itu tidak pantas untuk dilaknat. Ya, anak itu tidak pantas untuk dilaknat, karena dia bukan orang yang malun Nah, kita khawatir laknat itu justru kembali kepada diri kita sendiri. Ya, seorang anak yang kita katakan belum mengenal e, dosa, ya, bu, bu, belum mukallaf ya dan waktunya wa, dan wa, kita katakan w, waktu dia itu untuk mendapatkan kasih sayang dari kita, itulah waktu dia mendapatkan kasih sayang dari kita, itu sewaktu dia masih kecil begitu. Nah, apa yang dia dapatkan dari kita bukan kasih sayang, tapi laknat. Nah, ini tidak pantas ya dilakukan oleh seorang pendidik, ya. Nah Jadi ini adalah salah satu cara pendidikan yang sangat keliru ya Iaitu suka melaknat anak didik Baik itu anak kita sendiri maupun anak orang lain ya, Jadi menjadi seorang pendidik hendaklah menghindari sifat yang buruk ini Ingat sabda Nabi SAW Laisal mu'min bil-la'an wal-ta'an fahs wal, wal, wal badi Ya mu'min itu bukanlah orang yang suka melaknat Ya, bukan suka mencelah, bukanlah orang yang suka mencelah melahnat keji dan suka berkata dengan kata-kata yang kotor. Ya, demikiannya khalifah din azzaanilah. Apa kata Nabi tadi? Ini lam ubaas la'anan itu Nabi katakan ketika Nabi diminta untuk mendoakan keburukan kejelekan bagi orang-orang musyrik, Nabi mengatakan ini lam ubaas la'anan. Aku diutus bukan sebagai tukang laknat. Tapi aku diutus untuk membawa rahmat. Inna rahmatan. Demikian pula kita kepada anak didik kita. Apalagi anak sendiri. Kan begitu ya. Jadilah kita rahmat bagi mereka. Bukan la'an. Bukan orang yang suka melaknat ataupun mencela. Nah itu akan menjatuhkan mental anak didik. Itu akan memberikan kita katakan dampak yang buruk. Pengaruh yang buruk kepada anak didik. Nah demikian. Yang salah siapa di sini bukan anak didik. Ya tapi... Ya gurunya lah yang salah Ataupun orang tuanya lah yang salah Ya, sungguhnya anak itu tidak akan kembali kepada Ya jalan yang benar Atau tidak akan mengerti kesalahannya Dan tidak akan dapat memperbaiki kesalahannya Jika ya kita katakan dididik dengan cara seperti ini Yaitu dengan dilaknat Ataupun didoakan dengan doa yang buruk Ya, nah kita katakan Ah dasar anak nakal ya Jadi nakal betul ya Nah demikian ikhwanifidin Atau yang nakal di sini kita sebenarnya Wallahu a'lam bisawab Alhamdulillah Atas jawabannya Baik untuk selanjutnya masih di pesan singkat Dan ada beberapa pertanyaan senerdap pula Di antaranya dari Abu Mariam Di Mataram Dan Ya penanya yang lainnya Yaitu hamba Allah yang berada di Riau Ya Ustadz Melaknat itu bentuknya seperti apa saja Apakah memaki dan membenci Masuk kepada laknat -lak juga Dan bagaimana jika kita Membenci atau memaki wakil-wakil e, rakyat kita yang e, banyak korupsi itu apakah masuk ke dalam laknat juga <tuh> <tuh> <tuh> Hakikat dari laknat adalah at-tardum menjauhkan, ya, menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan sabda Nabi tadi inni lam ub asla anan wa inna mabistu Rahmatan Ya, sebetulnya aku diutus bukan sebagai tukang laknat menjauhkan manusia dari Ya, dari apa namanya Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi aku justru diutus Sebagai rahmat, ya, membawa manusia Kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, demikian Itu hakikat dari Laknat, itu menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahuwataala. Mengenai melaknat ahli maksiat tanpa menyebut, eh, itu dia kita katakan nanti akan kita bahas. Bahwasanya banyak sekali ya eh, nas-nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat eh, kita katakan misalnya ya pemakan riba, ya wakilnya, saksinya dan penulisnya. Nabi eh, melaknat orang yang menyambung rambutnya. Ya memakai sanggul, wig dan sejenisnya. Orang yang, dan orang yang menyambungkannya, melaknat orang yang mentato tubuhnya dan yang mentatokannya yang mencabut bulu alisnya dan orang yang minta untuk dicabut bulu alisnya. Nah demikian. Nabi saw melaknat uh, kita katakan uh, al-muhalil wal orang yang melakukan nikah cina dan diminta dilakukan itu untuknya. Ya Nabi saw uh, Allah subhanahuwataala melaknat. Ya orang yang melaknat orang tuanya, ya dan orang yang mencela ibunya dan sejenisnya. Jadi banyak sekali anas mas yang mana Nabi saw melaknat ahli maksiat dan ya dan orang-orang fasik orang-orang balim. Namun tanpa menyebut nama tertentu begitu orang tertentu kita laknat dia. Nah demikian ikhwan-ikhwan. Nah ini ada ya kita katakan ee, berbeda ya berbeda. Nah jadi melaknat, ya misalnya kita katakan melaknat ya, seseorang ya, dengan menyebut nama terkutuklah si fulan, fulan, fulan begitu ya. Nah itu tidak dibenarkan. Ya, apakah dia memang benar-benar ya jauh dari rahmat Allah subhanahuwataala? Ini adalah suatu hal yang kita katakan tercela. Ya kita hendaknya mengajak manusia kembali kepada rahmat Allah subhanahuwataala, mendoakan kebaikan untuk diri kita dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, memohonkan ampunan atas kesalahan mereka, minta hidayah kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayah kepada mereka. Apalagi penguasa, penguasa kita doakan kebaikan supaya. Ya, dengan kebaikannya akan baik juga seluruh ya manusia, rakyat akan baik dengan dengan baiknya penguasa. Maka dikatakan oleh para salaf dahulu, kalau aku memiliki satu doa yang makbul, maka aku akan berikan itu kepada penguasa. Itu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Karena dengan baiknya penguasa, maka akan baik juga ya rakyat ini. Ya. Nah, kalau doa buruk penguasa, jahat penguasa, maka akan rusak juga. Ya, rakyat ini. Nah, demikiannya konfiden. Ya, jadi janganlah kita suka mengeluarkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti sebagian kelompok yang suka sekali mengkafirkan negeri ini. Ya, coba lihat. Ya, negeri Islam, negeri Muslim. Ya, kita ingin negeri-negeri Muslim itu tetap menjadi negeri Muslim. Nah, mereka justru sangat bersemangat untuk menjadikan negeri-negeri Muslim ini negeri kafir. Nah kalau semua negeri-negeri ini jadi negeri kafir, yang mana lagi negeri muslim? Ehwanifiddinna azza niyallohu ayyakun jamian. Nah ini adalah salah satu, salah satu bentuk dan contoh orang-orang yang suka melaknat, ya, melaknat mengeluarkan manusia dari rahmat Allah subhanahu wa ya, taala, memaki, ya, mencaci maki. Ya, nah ini adalah ya, perkara yang ya, kita katakan satu paket tadi dilarang oleh Nabi. Nabi menafikan beberapa sifat, di antaranya adalah poan suka mencelah. La'an, suka melaknat Al-Fahish, orang yang berkata keji ya, Kemudian Al-Badi Orang yang suka berkata kotor Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesalahan lisan Ataupun kejahatan lisan Ya, kejahatan lisan Yang harus kita jauhi Khamifidina azan, ya Allah, wa Ya kita lihat orang-orang yang demonstrasi melaknat penguasanya, mendoakan keburukan kepada penguasa. Nah, bayangkan kita mendoakan keburukan untuk diri sendiri ya engkau boleh, apalagi untuk orang lain. Kalau nafidin, azanillah, kita minta ampun kepada Allah subhanahuwataala atas dosa kita dan minta kepada Allah supaya ya diampuni juga kesalahan mereka dan diberi agar Allah subhanahuwataala memberi petunjuk. Dan hidayah kepada mereka Di samping kita berupaya untuk menyampaikan nasihat Dengan cara yang terhormat Untuk mereka, untuk para penguasa ini Nah demikian Itu dengan cara sembunyi-sembunyi Bagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi di dalam sunnahnya Itulah cara yang kita katakan sesuai dengan sunnah Itulah cara yang sunnah ya, Nah demikian Bukan seperti orang-orang ini Yang melaknat ke sana kemari Menyebabkan kekacauan, memprovokasi Membuat kehancuran Nah dan eh, kita katakan ya menumbuhkan kebencian di dalam hati kepada ya apa namanya kaum Muslimin ya, kepada eh, para penguasa ataupun kepada kaum Muslimin hingga terjadilah ya kita katakan pertumpahan darah dan lain sebagainya kekacauan dan ya dan semacamnya yang itu ya tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia yang mengajak manusia kepada ya rahmah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang saya kalau Heron Hobarokallah ke kepada Alusad dan uh, rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Alusad dikarenakan waktunya sudah habis dan sholatul kala pada kesempatan yang datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini dan mungkin ada satu kesimpulan untuk penutup acara kita di kesempatan pagi hari ini silakan. <tuh> ya, Alhamdulillah, Kuanifidien wa -rahi Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada hari ini kita telah membahas dua kejahatan lisan Yang pertama adalah namimah Suka mengadu, apa namanya, menyebarkan adu domba ataupun fitnah Yang kedua adalah uh, uh, uh, la'nah Ataupun la'an, suka melaknat Ya Yang mana dua-duanya ini merupakan kejahatan lisan Kejahatan lisan yang dapat menjerumuskan dan menyeret pelakunya kepada jurang kehancuran baik itu di dunia maupun di akhirat maka dari itu Hanifedin intinya adalah ya jagalah lisan kita Jagalah lisan ya ya kufa alaih kahada jaga lisan ini ya jangan kita gunakan untuk uh, bermaksud kepada Allah subhanahuwataala sungguhnya lisan itu adalah lidah ini merupakan nikmat dari Allah subhanahuwataala dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Ya, nikmat berbicara ini berbicara itu adalah nikmat, ya. Berbicara itu adalah nikmat. Ya, kita dapat berkomunikasi, kita dapat ungkapkan isi hati, ya dan lain sebagainya. Tapi janganlah gunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Falyakul khairan awliya smut Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia berkata yang baik Ya baik itu artinya Benar dan bermanfaat Ya awliya smut Atau dia lebih lebih memilih uh, Diam ikhwan ikhid din Hazan Allah jami'an Demikianlah mudah-mudahan ini semua bermanfaat Bagi saya pribadi dan bagi para ikhwas sekalian lebih dan kurang saya mohon maaf Aku lukuh lihada Wa astaghfirullahali Walakum Walisairil muslimin Innahu huwal ghakurur rahim